les famílies espanyoles llencen les escombraries una mitjana de 76 quilos d'aliments cada any, segons una enquesta realitzada per la Confederació Espanyola de Cooperatives de Consumidors i Usuaris, ISPACUP. Segons informa que forma part d'ISPACUP, per fer aquest estudi es van controlar durant el novembre passat els aliments que es rebutjaven al llarg del, del dia 413 famílies escollides aleatòriament. Els van fer diferents visites a les cases, amb diferents horaris i durant 7 dies consecutius. Durant les setmanes en què van fer les visites, les 400 famílies encastades van rebutjar prop de 554 quilos d'aliments, fet que suposa més de 30.000 quilos l'any. D'altra banda, per determinar la percepció del malbaratament d'aliments entre els consumidors, es va realitzar una enquesta online i telefònica a les persones encarregades de gestionar i preparar el menjar a les cases. En línies generals, es va comprovar que els consumidors creuen que desaprofiten menys aliments dels que en realitat llencen a les escompraries. En concret, malgrat que es va comprovar que cada casa analitzada rebuig una mitjana de 76 quilos d'aliments a l'any, només un 9% dels encastats van reconèixer que acostuma a llançar menja a les escombraries, cosa que en absolut s'ajusta a la realitat. En l'anàlisi es van tenir en consideració aquells aliments susceptibles de ser consumits directament, de manera que es van excloure peles de patates, fruita, hortalisses, ossos o qualsevol altre component que no estigués destinat al consum directe. Tampoc es va tenir en compte totes les deixelles destinades a l'adop, a l'alimentació d'animals i a destins semblants. Dels aliments llançats a les escompraries durant el període que va durar l'estudi, gairebé 554 quilos, un 19% era pa, cereals i altres aliments de pastisseria, fruites i verdures un 17%, llet i derivats un 13% i pasta, arrossos i llegums un 13%. El terrestant són cars i mengers preparats o precuinats, un 6% cada grup amb botins amb un 5%, snacks amb un 4%, aliments en conserva un altre 4%, peixos i mariscos amb 3%, ous 3% també i begudes un 7%. El dinar és el di moment del dia en què més aliments es llancen. D'aquesta manera comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FM, això és tot un poble, qui us parla i acompanya Susana Ávila i Jordi García.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 I comencem parlant de l'Ajuntament, que ultima un acord polític i veïnal per protegir el nucli antic de Sant Andreu. Tots hem de indicar que els famosos eixos cívics a romana, com Cardus i Decomònics, amb això verda, que el tercer tinent d'alcalde, Antoni Vives, s'havia imaginat el casc antic de Sant Andreu, tenen els dies comptats. L'últim projecte, que va ser presentat per l'equip d'habitat urbà, veïns i oposició fa uns quants dies, hi havia... Havia desaparegut la zona verda prevista sobre el carrer de Jorba, cor del somiet Cardus, que comportava que, per construir-lo, s'havia d'expulsar desenes de famílies. Les casetes baixes de Jorba quedaven desafectades, una de les principals reivindicacions veïnals. El mateix projecte, al carrer de la Riera, per on passaria l'arbrat de Comanus, també es manté dreta una zona de cases que el projecte inicial preveia enderrocar no ho pas enrere de l'equip d'habitat urbà o victòria veïnal, malgrat que aquests últims no volen cantar victòria fins que el pla estigui firmat i aprovat, una cosa que ha de passar per una qüestió burocràtica en la pròxima comissió d'habitat urbà a finals d'aquest mateix mes. El pla inicial de modificació del PJM, que seria el pla de general metropolità per la protecció del casc antic de Sant Andreu, va ser el primer gran projecte urbanístic presentat per Antoni Vives. El projecte preveia la desafectació de 240 de les 300 finques de l'antiga Vila afectades per l'antic, encara que vigent, pla general metropolità que preveia arrasar el, el barri sencer però mantenia l'afectació de 60 d'aquestes finques per l'obertura de dos eixos verds que travessarien el barri Afectacions inevitables, segons va apuntar el seu dia el regidor del districte, Raimon Blasi per la necessitat de garantir la possibilitat de transvasar el barri en sentit sud-nord per un eix intern. Però a vegades el que sembla inevitable resulta ser habitable, a jutjar pel pla, amb què negocien actualment govern i oposició, datat a l'octubre, pel qual els veïns no van tenir accés fins al desembre passat. Casualitat o no, els veïns afectats pel pla, que no havien tingut notícies del municipi des del mes de març de l'any passat, quan van presentar les al·legacions, van ser citats pocs dies després de la publicació de l'esmentat reportatge aquest desembre data en què se'ls va presentar el Citat Pla. A primera vista, la nova versió del plan es va veure amb optimisme per part dels afectats, ja que recollia les principals al·legacions presentades com salvar el carrer de Jorba o al local de la colla de Diables. Entre les al·legacions presentades pels veïns i no acceptades en l'esmentada versió del Pla i a l'obertura del carrer de Grau. L'actual esbós segueix incloent l’obertura d’una zona verda en aquell punt, únic vestigi del que hi havia de ser l’eix cívic. Encara que, segons persones presents en aquella trobada, els responsables del pla es van comprometre a introduir-hi també aquest canvi, malgrat no està encara firmat. Un altre assumpte pendent és la creació d'una zona verda a Agustí i Milà amb el carrer de Dragó, una operació que afecta nou famílies que no en tenen la necessitat de crear lloc. una zona verda quan al costat hi ha dos parcs. En aquest punt no es va aconseguir un compromís, però els responsables municipals van prometre prendre nota. Tot i que el pla, iniciat per l'anterior govern, es va presentar a la premsa al desembre del 2011 i les al·legacions de veïns i oposició al març, és a dir, fa deu mesos, durant tot aquest temps els veïns solament van obtenir el silenci per resposta. Primer va ser un, en parlem abans de l'estiu, després un després de l'estiu i no va ser fins al desembre quan tot es va accelerar. Una, un una portaveu de l'equip d'Evitat turba assegura que es troben en fase de negociació amb les forces polítiques per obtenir majories i poder aprovar la modificació del Pla General Metropolità de Sant Andreu com més aviat millor provisionalment. Una vegada es resolguin i s'estimin o desestimin les al·legacions presentades per veïns i partits polítics. Els dirigents municipals han insistit al llarg de tots aquests mesos que l'objectiu de la modificació del Pla General Metropolità, el PGM que proposen no és cap altre que protegir el casc antic. Una circumstància que els veïns entenen i de fet comparteixen i ha estat la seva pròpia lluita des de fa dècades. Però aquests consideren que la protecció ha de ser total o gairebé i per aquesta raó en els últims mesos han organitzat accions i manifestacions per aconseguir els seus objectius. Una opció que avui sembla més a prop que mai. De fet, avui tenen una reunió informativa per debatre la situació al barri. I ara parlem de les 34 carrosses i els 2.000 quilos de cremels que es van llançar als Tres Toms de Sant Andreu. Els Tres Toms van començar a les 12 al migdia amb la benedicció dels animals per part del mossèn de l'Església Sant Andreu de Paloma Després, el seguici va recórrer els carrers del voltant de la Plasurfila. Malgrat la pluja intermitent que va coure durant el matí, molta gent s'hi va acostar per participar-hi. Doncs una de les imatges més comunes de la festa és la dels representants polítics participant en la Guerra dels Carmels. De fet, els regidors comparteixen entre ells per de, de determinar qui és el més hàbil a l'hora de llençar els dolços. L'any passat el guanyador d'aquest concurs improvisat va ser, segons els mateixos participants, el regidor popular Alberto Fernández Díaz. Els 34 carruatges que van participar als Tres Tons van sortir des de la fabricoats. Des d'aquí es van preparar la cercavila i es va posar la munició dels carros per a la Guerra de Carmels. En total se'n va llançar 2.000 quilos. La festa es fa homenatge a Sant Antoni Abat, considerat el protector dels animals domèstics i de la càrrega. A les 12 del migdia i davant de l'església a Sant Andreu, el Moussen va fer la benedicció dels animals, sobretot gossos però també altres mascotes menys comunes. Un cop beneïts va començar el llançament de carmels i entre els regidors, com cada any, un concurs. El d'escollir el llançador més hàbil. El resultat el decideixen ells mateixos en acabar la festa. L'últim guanyador, Alberto Fernández Díaz, que s'ha situat al costat d'un alcalde amb boina per evitar els cops dels carmels. Ja acabem aquest primer recorregut informatiu parlant d'esports i és Sant Andreu s'ha desfet del QE per dos gols a 0. El Sant Andreu està convertint el seu camp en un terreny inexpugnable. No han encaixat cap gol al Narcissana dels últims 100 partits i a més ha subrat 15 dels 21 punts disputats a casa. Els andreuens han reformat aquest domini contra el Cue amb la victòria plàcida amb gols de Gers, Josu i Edgar. El Sant Andreu ha aconseguit la tercera consecutiva a casa davant el Cue al el Iaclar. Els visitants han fet el primer avís del partit però Morales ha desviat el xut de Matas. Després d'aquest ensurt, els de Pitibel Monte han despertat i al minut 12 un josu enratxat ha obert la llauna. El gol ha donat tranquil·litat als quadribarrats, que n'haurien pogut fer més. Si Edgar no hagués fallat un penal comès sobre Xavi Jiménez, que a més ha suposat l'expulsió del central del Llegle al Rubén. El col·lejador androenc s'ha tret l'espineta de clavada quan ha sentenciat al minut 81 i podria haver-hi fet el 3-0 si pocs minuts més tard no hagués desaprofitat una ocasió una ocasió claríssima, claríssima sol davant el portet. En l'afegit, els visitants podrien haver marcat però Morales ho ha impedit amb una magnífica intervenció. Molt bé. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa, escoltarem una mica de música i tornem tot seguit a més informació. Fins ara! serang van és un home com cal. Ja en teixí 65 i no. Van va. jubilat i ja té el pis pagat. I ara et cobra la seguretat social. passaa el cinal I tot muda es emergeix, Mentre els colorss se Des del 91.6 de la FM, Escoltes tot un poble, a Radio Trinitat Vella. Ahir al migdia, els carrers de Sant Andreu de Paloma van acollir, com cada any, la cavalcada dels les Tres Tons en honor a Sant Antoni Abat. Malauradament, el temps no va acompanyar gaire i durant tot el maldigui va ploure de manera intermitent, però els sandreuengs i sandreuengues no es van voler perdre aquesta festa dedicada a les mascotes i als animals de treball. Per parlar de com van acabar tenim a l'altra banda del fil telefònic a Jordi Clapés. Vocal de la Societat per la Festa Sant Antoni, va't per parlar de com va la cavalcada. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia. Cal dir que, a part de vocal, també ets fill del director, de, president de la societat Bona, de, de la president Festa. president de l'entitat, sí. Ah, exacte. Eh, la primera pregunta, clar, eh, com veureu viure la cavalcada des de dintre, malgrat el temps? Bueno, va anar molt bé, perquè vam començar, bueno, amb molts ànims i, i tot, perquè, bueno, va fer un dia fred, però... Semblava que anava a anar tot bé, malgrat que després, però, bueno, a mitja festa, va començar a caure una miqueta de pluja, però la gent va aguantar molt bé pels carrers i tot. I la gent també ens va ajudar molt, que va estar tot a, fins al final de la festa, la gent van aguantant mm -hmm. per aigües i tot, però agrair molt la gent també els endreguents se van aguantar allà peu de cana la festa. Mm -hmm. Jordi, exactament, com, com afecta els animals i a vosaltres mateixos que fes fred i pluja, i pues, els animals bueno, pues van això ficar... això és com les persones, que els animals, pues, també en eh, el moment que l'aigua i tot això pues, bueno, van més incòmodes, però com que ja et dic que ens van agafar mitja festa, que els animals ja estaven ja treballats i això, pues, bueno, vam acabar, l'únic això, que de seguida quedem a acabar, pues, inventar cavalls, carregar els camions en presses, i nosaltres arribar a casa tots xops i bueno, canviar-te de roba, i vam fer un bon dinar acabant tots de germanor i ja està. Uh -huh. Acabalcada va estar format per uns 15 grups d'associacions, 34 carrosses, mm. vingudes de diferents poblacions. Vosaltres personalment teniu la finca i el bus és animal al Santa Perpetua. Sí, nosaltres ara... abans vivíem aquí al final del carrer de Setembre, Sant Andreu. Passa que bueno, l'any 92, com que un pla urbanístic va agafar la finca nostra de Canyau per, per terrenys per on va l'estació ara de l'Ave, pues ja no tot fos malgrat d això els van donar una ben Hem que marxar fora de Barcelona... I el més a prop que vam trobar de Barcelona doncs, va ser Santa Perpètua o Moguda, que estem a, a 13 quilòmetres justos de Sant Andreu. Mm -hmm. Perquè vosaltres personalment quants animals vau portar? Doncs mi, nosaltres a... ahir vam portar 30, 36 cavalls aquí al cos de Bandera, la Carrossa del Sant, bueno, el carro de l'entitat, Hem portar 36 bé, uns ponis que havien. 36 cavalls dels que sortien a la cabalgada van sortir tots de casa meva. Mm -hmm. I com vau preparar tot aquest treball, aquest està ingent. No, no, això, doncs, no, la setmana tenim tots els garniments de casa, doncs, tenia molt de feina, doncs, a treure a brillo als garniments, que són tot amb, amb metalls i això, i preparar tot perquè la festa sigui ben lluïda. I ells, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, doncs, vindre bueno, vindran tres camions aquí per portar tots els animals aquests aquí, tenir molta sort que sortim d'aquí dels terrenys de Can Fabra, que de moment és un lloc idònic per, per sortir, perquè podem deixar tots els cavalls allà i preparar-ho tot i, i guardem les carrosses ja que les hem portant durant la setmana, les guardem aquí de moment aquí a Can Fabra. I bueno, de moment, mentre puguem anar sortint d'aquí, és un lloc ideal per nosaltres. Perquè clar, quines parades teniu de Sant Antoni? Perquè eh, teniu previs més cavalcades properament. Sí, sí, nosaltres ara ja vam començar, aquesta és la primera, perquè clar, que jo com que... Nosaltres som fills d'aquí de Sant Andreu, perquè vam néixer aquí a la clínica Sant Jordi, dels meus germans i mon pare també és d'aquí. La primera... Nosaltres sempre fem el diumenge abans del Sant-San Andreu i nosaltres, pues, clar, jo vaig continuar una empresa del meu pare, que és a dir, que el lloguer de, de cavalls pues, per casaments i molts events. Fem també el carnaval ara de Barcelona i Sant Antòleg, doncs pues, ja comencem. ben començar allà al Sant Andreu i ara pues, ja cada... tenim el dijous, tenim Vilanova a la Geltrú, tenim Sabadell també a la tarda... La setmana que veia, ja tenim dissabte Canovelles, diumenge, anem Ripollet, tenim també Caldes de Montbui, Bueno, a cada diumenge anem a un poble diferent. Mm -hmm, Fins molt... al mes d'abril estem fent cavalgates cada diumenge. Mm -hmm, teniu molta feina, llavors. Sí, sí, bueno, és l'època que ve la feina nostra i ho bueno, hem d'aprofitar. Mm -hmm. Perquè per... els animals, clar, porten molta feina tot l'any, que s'han de cuidar, s'han de tenir ben estilats i ben arreglats, i porta la santa feina, però, bueno, vivim d'una cosa que ens agrada, que de moment avui és un privilegi, no ho pot fer gaire gent. Mm -hmm i ara exactament, Jordi, què esteu fent ara mateix? Quin cos? Sí. Eh, veure, no, nosaltres aquí, feina com feina? que Sant Andreu és el poble del meu pare, aquí només nosaltres lloguem, ahir no sé si veu veure va vindre un carro de verdura molt maco que són les gent aquí de Sant Quirze, que jo aquesta gent, doncs bueno, és un canvi que jo vaig, els importa que vaig per Sabadell i ells venen a canvi a Sant Andreu i llavors el que tenim, que tenim uns quants carros que vam llogar que venen de pobles doncs hi ha un carro que va vindre de Caldes hi ha un altre carro que va vindre Pues doncs aquí de da de Castellar del Vallès, uns altres uh -huh. carrets que venien amb d'Ampordís fa mín de Molins de Rei, un altre senyor que venia de Banyeres i bueno, lloguem aquests carros i el resto pues suportem tot de, de casa meva que bueno, només cobrem lo el que els transports i això. Uh -huh. Perquè Jordi i els van anar a plegar fins a 34 carruatges, no? Sí. De unidó. Passe que venen molts carruatges també que ja portaven a part llogats, que si veu veure també que venia molts polítics. Mm. I llavors n'hi doncs, ha uns carruatges que el senyor Pujades, que també havia amb el carru Adam, també aquest home, venia llogat per partits polítics i jo també portava uns quants, mm. i uns altres que venien pel districte i el resto doncs, és tot llogat per lluir la festa. Mm -hmm. Jordi, hem comentat abans que ets vocal de la Societat per la Festa Sant Antoni Abad. Mm -hmm. eh, més o menys en què consisteix aquesta associació i quines cas porteu a terme? Bueno, nosaltres, això, això va començar un grup d'amics amb el meu pare fa molts anys, i nosaltres, doncs, pues, bueno, mon pare es va poder comprar d'una antiga casa de textil o el carro aquest gran que tenim, es va poder comprar la capella del Sant i tot això, el que es va muntar a una associació perquè això no es perdés. Llavors mm. es va comprar el cos de bandera i totes aquestes coses, i som un grup, que es va començar amb un grup d'amics, que, bueno, que, doncs, pues, ara, doncs, pues, els fills d'aquests amics segueixen col·laborant a la festa i hem anat fent així, uh -huh. i amb les petites ajudes que ens dona l'Ajuntament per poder pagar les despertes de transport i això, doncs anem fent les festes aquestes. Uh -huh. Cal dir que la Societat per la Festa Sant Antoni Abad forma part de la Federació Catalana dels Tres Tons, sí. que acull diferents associacions de tot Catalunya, dedicats especialment doncs, a activitats en favor de Sant Antoni Abat. Sí, sí, això ha sigut que bueno, va fer la federació que ens hem juntat tots els pobles de Catalunya, i llavors doncs aquí pues, tenim uns beneficis, també coneixem tots uns amb uns altres, nosaltres anem a pobles que després ells vénen nosaltres, i també ha servit una mica per, per consolidar-nos de més i fer de més grans. I ahir es van llançar fins a 2.000 quilos de carmels. Sí. de Unidor també. Sant Andreu, sí, Sant Andreu és, es llença... També suposo que per això tenim tanta gent al carrer perquè es llencen molts carmels. Uh -huh. Aquí Sant Andreu, la, el que és la cabalgata de Reis i la la festa de Sant Antoni a Bates, les festes, potser, que suposo que surt moltes gent al carrer, no sé si és pas carmeus o què, però... però, uh -huh. o sigui, és una cosa que, clar, nosaltres que volem és que surtin molta gent al carrer, perquè, clar, els que estem preparant les carrosses i això, que volem que sigui ben lluïda, doncs pues intentem això que, clar, tothom sortim a presumir, i el que volem és que surtin bastanta gent al carrer, i gràcies a Déu els Andreuens sempre... Bé, bueno, jo, la gent que venen de fora, jo no sé quin poble més maco teniu, perquè, clar, és un poble dins de Barcelona... Que és la sort que tenim, que a Barcelona és molt gran i tenim molta gent. Uh -huh. I això pel que col·labora la festa li agrada molt que la gent et vegi. Després hi ha una altra cosa que és que el, últimament els regidors competeixen entre ells per determinar qui és el més hàbil a l'hora sí, de llançar d'on surt. Això de la guerra de carmels nosaltres sí. els que portem cavalls no ens agrada molt perquè els cavalls a el vegades va algun cop de carmel dalt dels cavalls però bueno, és una cosa que ells ho han anat fent i bueno, suposo que mira com que gràcies a ells podem continuar aquesta festa, doncs pues, bueno, tampoc ho portem bastant bé, que no és... Fa de uh -huh. cas una guerra de carmels que fan entre... Que suposo que, mira, és una... És una anècdota que ha passat amb aquesta festa. Uh -huh. I l'alcalde, fins i tot, ahir va boina. O sigui que... Sí. <ríe> Després va pujar a la carrossa que portava la meva dona, que bueno, anava al final i va... Les dues primeres voltes va estar atenent a tot... I la tercera volta doncs, va pujar a l'última carrossa que la portava la meva dona i bueno... Uh -huh. Va fer ja l'última volta i tot això que de fet a Sant Antoni és el patró de les mascotes i sobretot dels animals de treball. Sí, com sí, els cavalls d'angèses. que era antigament que els pagesos era el patró dels animals i anaven a beneir doncs, cadascú amb el que tenia. El que passa que ara, com que bé, bueno, només hem guardat, guardat tots aquests animals, ja només per fer totes aquestes festes. Mm -hmm. Però igualment que, sobretot a la cavalca de Sant Antoni, tant cavalls com ases, cavalls de diferents sols polis, no sé si ho puc dir, que han molt de protagonisme a la cavalcada. Sí, no clar, és que des és el dia de, dels animals i s'intenta que els animals siguin els protagonistes aquests dies. Uh -huh. uh -huh. D'acord. O sigui, intentem això, que portar-los ben engalonats i ben arreglareixer el que diem, que va estar molt bé perquè tot molt preparat, es va, va, va desviu una miqueta al final de la pluja, però, bueno, però va anar molt bé. Uh -huh. D'acord Jordi. Doncs moltes gràcies si vols afegir alguna cosa més. Bé, bueno, en principi, mira, agraïts per trucar-nos eh, i aviam si tenim sort, i això, que nosaltres el que volem, jo, dic, jo he, he continuat una cosa del meu pare, però que ens agradaria que aquestes, que aquestes aficions no es perdessin, entens? que són festes populars, que intentar aviam si hi ha gent jove que s'hi va apuntant perquè no es perdin. Uh -huh. D'acord, doncs moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu. Vinga, reveure. Adéu. Adéu. Molt bé, doncs nosaltres ara el que farem serà una petita pausa, anirem a escoltar una mica de música i atenció perquè ja entrem en la nostra àrea de servei perquè tenim ja a la porta a la Judit Riard que és una de les promotores del Consorci per a la Normalització Lingüística d'aquí de Sant Andreu i això doncs que parlarem de la nostra llengua amb també unes quantes voluntaries que també tenim aquí fora. Amb la qual cosa, doncs escoltem una mica de música i tornem.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 per mena Atlantis is calling S.O.S. for love. Els locutors repassen la Rússia, va treure un nou i mig. Els favorits eren suets i tenien just un nou 75. cint Aixecen les taules i tots mos pots en un deu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 Molt bé, doncs després d'aquesta pausa ja tornem a ser aquí novament i avui, doncs, evidentment, tal i com us deia fa una estona, doncs, parlarem de la nostra llengua, parlarem del català, perquè tenim amb nosaltres a doncs, una de les promotores del Consorci per la Normalització Lingüística que ara ha tornat de vacances, la Judith Riar, molt bon dia. Bon dia. Benvinguda. Gràcies. <laughs> doncs explica'ns què és el que tenim preparat per ara el dia d'avui. Doncs eh, el programa d'avui parlarem del voluntariat per la llengua, però des del punt de vista de l'aprenent. Uh -huh. Perquè fa uns mesos havíem parlat d'aquest mateix programa, uh -huh. eh, però havíem convidat un voluntari Eh, un català que ja fa temps que, que es dedica a ser voluntari, el Josep Maria. I eh, també havíem convidat al David Marín, de la Nau Ivanov, el coordinador de projectes, perquè ens parlés de, de la iniciativa que havien tingut de ser una, una entitat col·laboradora. Sí? Avui, però, volem donar la veu a les persones, als aprenents, <ríe> eh, d'aquest programa. Exacte. <ríe> i que, que ens expliquin una mica això, doncs la, la seva opinió, com ho viuen i el que farem serà tenir una sèrie de preguntes preparades i sí. aquesta és l'estructura que, que seguirem. Sí? Només dir que qualsevol persona que estigui interessada a ser voluntari o aprenent eh, ho pot fer acostant-se a qualsevol delegació del Consorci per a la Normalització Lingüística aquí sí. a Sant Andreu al carrer Residència número 15 Uh -huh. o bé a través de la pàgina web que és la www.b-xl.cat mm? bon. doncs bé avui qui tenim avui aquí amb nosaltres <ríe> Exacte, és un punt important <ríe> eh, tenim a la Júlia sí? hola, hola a tothom bon dia Júlia, bon dia. Bon dia. <ríe> sí. ens pots explicar una mica qui ets? jo em dic Júlia sóc de Rússia Porto un any en Catalunya, en Barcelona. Abans jo vivia en Madrid, deu anys, i per les coses familiars he traslladat, en dicembre any passat, ja dos anys, perquè 2011, en decebre de 2011 a Barcelona. I visc un any en Barcelona, i estic molt contenta, i aprofito el temps estudiant català, i m'agrada molt. Molt bé. Doncs per portar només un any penso que ho porta molt molt bé. Això és gràcies a les parelles. Parle molt bé. Farà i... molt bé. Jo crec que sí. Jo crec que, que té part de, sí? quin és el secret, Julia? No, no hi ha cap secret, és es que primerom m'agraden les llengües. Parlo ja anglès, castellà, rus i català va ser quarta llengua que parlo. I de veritat me ha agradat molt entrar en programa de voluntariat per la llengua, eh, per Fer la, parlar més fluïda i parlar més, conscient, sense por, sense vergonnya aquesta que tenim tots elstres agents parlar. Com, com vas conèixer el programa? El primer contacte amb el programa vaig tenir en Biblioteca de Can Fabra. He vist un, un fui informatiu. He ensenyat a la meva professora de català i he dit que estic interessada a entrar en el programa. Ella me va donar una fitxa, que vais cumplir y un par de semanas um, me van trucar y me han dicho si podría venir como convidada a una representación del programa y aquel día eh, eh, vais a conocer al meu voluntario que es de un marc es una persona muy buena que os aporten las trobades que te aporten les trobades es que las trovadas sabes son muy diferentes a la clases de cataán porque en realidad en la clase eh, más importancia es la gramática normalmente en la clase cuando parlas estés más pendiente de parla correctament i no disfrutes de parlar. I saps que, saps que la professora pot ser maca i tot això però te baixarà la nota si no parles bé. Però el contrari no la raó. En voluntari quan parles, eres tu. Ets tu, ets que parlas llibriment, parlas de teves coses. És com parlar amb un amic. saps que no penses de, de gramàtiques, de coses així que uso subsumtiu o present, jo que sé. Estàs més relaxada, sí, més tranquileta. Sí, estàs molt... Sí, sí. Julià... Com és el teu voluntari? Vas poder triar si havia de ser noi, noia... Ah, mira, sí, en realitat sí que pots triar el voluntari, perquè quan omplis la fitxa, tu tens que has d'escriure la teva edat, el jo on vius, i també si prefereixes com voluntari dona o home, o te és indiferent. I així jo he posat indiferent edat de voluntari todo eso, yo estaba oberta a todos, a, a todos los voluntarios que quieran Ven, y el Marc el meu voluntario es un noi fantástico eh, tiene um, estudios universitarios tiene un intelecto intelectual alt es una persona, es buen conversador también sabe escoltarte vamos y volía donarles gracias por seu temps que dedica a la gente que aprende en catalán Yulia, ¿por qué crees que, que no hay al mar le agrada ser voluntario? Mm, primero, eh, él, la, él ha estudiado como profesor de catalán, profesor para las de catalán, y yo pienso que también fa una mica de prácticas a nosotros. Sí. <laughs> És com classe en els patis però una mica més que es no? sí, sí. igual. <ríe> Julia, t'agradaria ser voluntària? A Perquè... mi sí que m'agradaria però jo penso que, tinc que parlar, eh, hauria de parlar molt millor català per ser voluntària però també he comentat al programa si volien fer bom, amb russos o tenen algun no m'importa fer voluntària en rus, parlar o fer intercanvi, a mi me parlen català i jo parlo en rus també no, no és una, ah, bona idea. És però una molt bé. bona idea. I ens pots explicar què feu quan us trobeu amb el Marc? Eh, mira, al principi, quan vas anar al programa, eh, diuen que millor és eh, buscar un joc tranquil eh, i parlar en lloc tranquil·lament amb persones, però a nosaltres, a Marc i a mi, em pareció un poc interessant. I llavors nosaltres fem nostres trobades al carrer al carrer anant, fer un passeig curt, cur, curts per ciutat i parlar de coses que veuen de nostres famílies, d'amics no sé, de plans, de futurs de somnis, de tot Molt bé, molt bé, molt bé perquè el programa del voluntariat us dona unes pautes de, sí, dels temes el, que heu de parlar En realitat, el programa del voluntariat tens compromís de parlar una hora per setmana durant deu, deu setmanes Clar, nosaltres no complim aquest compromís perquè hem parlat més d'una hora. Perquè si tenim una conversa interessant no hem tancant mai per... Mira, és l'hora i em vaig. No, no, no, sempre eren dues i tres hores de conversa que vam tenir. Per on aneu, Julia? Va estar i tres hores en passejant sense parar. Sí. Per un passegeu? passegeu? Sí, en, en, en realitat, en nostres treballes hem fet en diferents llocs. Hem anat a Bibliàtiques de Barcelona, en Marc me va ensenyar el seu barri, que ell viu en Sagrada Família, i jo li he ensenyat, he ensenyat Santa, vaig ensenyar -li Sant Andreu. També hem anat a Fiesta de Castañeda, en Centre Cultural de Toneguida, i Hem anat a unes excursions guiats que fan voluntaris per la llengua unes sortides per Barcelona. Hem, hem fet moltes activitats junts. <ríe> molt bé, molt bé. I teniu, teniu avantatges pel fet de ser el, del programa? En algun S museu? Sí, algun si portes carnet de voluntari, eh, tens descomptes als museus, a entrades a algunes espectacles, també en albergues, però jo penso personal... Ah, en també, 5% de descompte. Mm. <ríe> però l'avantatge més gran... A la meu opinió que Voluntaris per la Lengua organitzen activitats mensuals per a la gent que està en el programa. Són, pot ser tertúlies, també tallers de cuina, de ball, de qualsevol cosa, i sortides, aquestes sortides guiades per Barcelona, que són molt interessants, pots aprofitar molt bé el temps i són totes activitats gratuïts i he aprofitat massa ens haurem d'apuntar <ríe> he, he, eh? he <ríe> fet un taller de sardanes he, he participat en una tertúlia sobre un escriptor català i després hem fet, eh, junt amb Marc visites guiades a aquestes en Barcelona eren quatre visites històriques que eren eh, diversos barris de Barcelona amb un, un noi que era també voluntari i eren molt bones m'ha agradat molt Uh -huh. jo m'hi vull apuntar Jordi, tens sí. raó ja -te... tens que ser aprengis o voluntari ja aprenent no té molt, ja. molt bona pinta aquesta, totes, aquestes, totes aquestes activitats eh, després de quan acabi aquest programa de voluntariat t'agradaria continuar trobant-te amb el teu voluntari, amb el teu professor? sí, amb Marc sí, sí, sí som amics eh, d'aquesta primer ha nascut una amistat molt, molt gran i sé que seu, penso que el seu pare ja ha començat a estudiar russos també. I, i, i, ja ja crec que sem, vam ser amics per sempre. És sí. intercanvi d'idiomes. Sí. Ella aprèn català i el el nosaltres vam aprendre russos. Sí, rus. Exacte. Sí, eh, de, de la teva experiència, recordes alguna anècdota? Us eh, ha passat alguna cosa? Hi ha massa anècdotes, però una d'aquestes anècdotes que ahora ya yo soy el, la coleccionista de refrán y expresión catalán porque el prim, en primera vegada, vegada cuando salimos de la presentación que nos van a hacer la organización en Espai Avignon yo no sabía cómo ir al metro y me preguntar al Marc, ¿sabes dónde es el metro? y me dijo, no, no te preocupes, vamos a Xinoxano y me dijo, que, que anem, on, on aneu? I em va explicar que és poc a poc, sense prisa, encontrarem el mètre i des d'aquesta vegada, ca, cada trobada que em, que em vam quedar, el mètre hi un refran, no un, un, refran amb explicació, i tinc una llibreta ben grossa ara amb refrans i coses així. Quin t'ha sobtat més? Quin refran t'ha sobtat o no. frase feta? T'ha sobtat més? No sé, ple como un ou. Me sembra muy divertido. <risa> ¿Sabes? Aquí estás. No sé. Otra vez está en una cafetería y Marc me ha hablado alguna cosa y me ha dicho ¡Oh, ¡Uy! He begut ole. Digo, no, has begut café. ¿No has begut <risa> Sabes aquí estás que aquí estas cosas que te chocan. ¿Qué? Sí, sí. Molt bé, molt bé. I et farà, et farà un examen al final de totes les frases fetes? No, jo penso que no, però sí que, que sí que li hacía sí, gràcia que jo apunto totes les frases i que, explicació que m'adonaves. Sí, sí. No, no, està molt bé, perquè és una riquesa lingüística que a vegades es perd i, i això. No, i, i també que... poder entendre les persones sí. que algú te va dir que ha vingut ole no significa que tens que donar-li aigua <laughs> per, per, la, per la, baixar l'ole o alguna cosa no, no, d'aquesta. No. Exacte Recomanaries a que algú s'apuntés alguna persona que vol aprendre català? Ho recomanaries? Sí, sí ho sí, recomanaria però ¿sabes? sobretot per persones que tenen vergonya o tenen por que busquen fluidesa a parlar en català i una cosa més que volia dir a aquestes persones és un compromís que és una cosa seriosa que no és que ah, m apunto avui m'aniré, demà no perquè és compromís dues persones que estan que comprometen quedar una vegada per setmana durant deu setmanes. I uh -huh. És aquest, que claro. Pensa-t'ho bé, però sí que, que, que aprofites molt. S'ha de tenir molta, molta constància. Per que s'animen la gent. Sí, sí, sí, que. Sí, és una donació de temps per les dues bandes, o sigui que... Sí, sí, sí, sí, que sí. Passat, aquestes dues setmanes, en quin punt estàs? Eh, sí, no, no són dues setmanes, són deu setmanes. Per això deu, sí, sí. en aquestes sí, sí, eh, ja hem passat, però eh, com a vamos a tener vacancias, va a ir a Rusia, él tenía sus cosas, entonces no todavía no lo hemos encontrado en el año 2013, pero yo pienso que semana que ve ya haremos nuestra siguiente trovada No sé oh, qué número bueno. es, 15, 20, no sé, no tengo ni idea. No, no tenemos contas de encontradas. Ya has sobrepasado al híbrido. Sí, sí, sí. <laughs> es... Passe. És a dir potser no és el més habitual, però sí que de les parelles lingüístiques han, han sorgit amistat. Si uh -huh. sí. en són un, un exemple, després també el programa De Cites de TV3 també recollir aquestes experiències i, uh -huh. i està molt bé. Mm? Uh -huh. Una cosa: si algú sí. si a vegades eh, amb la parella lingüística, no t'hi acabes de, de trobar bé, Mm -hmm. Què pot fer l'aprenent. Mira, normalment, aprenent el mismo el voluntari és es que pot ser dos, es que el programa si tens problema o alguna incompatibilitat personal o per teofaina, no sé, que pots avisar al, al programa. Donar mm. raó o no, sense raó, tam, tam, tam, tampoc te tens que explicar, no sé, i pots canviar el voluntari o aprenent però nosaltres no vam tenir ningú problema perquè Marques era molt puntual, molt bona persona i sí que és cert que una vegada vam anul·lar una trobada perquè jo estava malalta i no podia, però avisar al temps no hi cap problema. D'acord, molt bé, molt bé. Doncs eh, la setmana que ve, bé, llàstima que ja hi hagi hagut la celebració dels tres tombs perquè si no hi sí, sí, una... sí, vas anar. He eh, eh, anat an, any passat, sí, sí, sí, perquè sí, sí, he vist, vist en, en Sant Andreu han passat el cavalls i cavalls de tots, de, de, de tots tamans de cavalls, des de sí. molt petits, molt grossos, sí, sí. Exacte, i dissabte a la nit hi va haver els tres tombs infernals. Ah, corre focs, no? Mm -hmm. Ah, no, no. Ja estic, ja estic, ja estic un altre. Un eh? <ríe> <ríe> altre any serà, no? Una, amb sí, sí, sí, un altre any. I, i aprofitant, doncs, Llúlia, gràcies. No sé si vols afegir alguna cosa. Única cosa que donar moltes gràcies a la gent que regalen -se el seu temps perquè és regalar, perquè no cobran res per ser voluntaris mm -hmm. i ajuden a la gent a integrar-se a la societat, a, a Catalunya i fan una labor molt bona per la llengua per català és a dir que a, a, pots dir que ha sortit una, un valor positiu no? ah, molt positiu Vamos, mm -hmm. 100%, 100 positiu <laughs> molt bé molt bé, doncs nosaltres, abans d'acabar, el que volia dir és que, com que aquest cap de setmana va ser la, la festa dels, dels Tres Toms, uh -huh. sí, ens en servirà per parlar la setmana que ve dels animals de, de companyia, uh -huh amb, amb d'altres alumnes del, del consorci eh, recordem que... que aquest diumenge sembla hi ha sobre una fira de mascotes aquí a sí. Sant Andreu la a, Trinitat a Trinitat Vella exacte. aquí a la plaça Sobra. de la Trinitat hi ha la primera trini mascotada trini mascotada mm, d'acord <ríe> hi haurà tot tipus de, de mascotes sí. i hi ah, sembla que també hi haurà concursos sí, de mascotes sí, sí Sí, doncs serà un cap de setmana així ple de mascotes que ja en parlarem dilluns ja, molt bé. No, no, doncs em prenc nota i en parlaré amb els alumnes que ens acompanyaran la setmana que ve uh -huh. molt bé gràcies doncs gràcies. ara fem una pausa i tornem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 Jo que porto els seguadors com a tot el mòbil, la senyera al balcó. Joc que sempre ha defensat els productes de la terra. Ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa. Oh, Jennifer, em tuneixeré el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a pola. Sóc més català que el Pi les Tres Branques o la Guita de la Patú. Jo que sóc un gran entès de la Copla i la Sardana i el Bondillo Casteller. Jo que sempre m'he enganxat als alials de TV3 i els matins d'en Cuny. Jo que sóc més radical que el partit Mohammed Jordi en campanya electoral. Jo que sento devoció pel romesco i els calçots i el pa amb tomàquet sagrat. Jo vull veure en Joel Joan actuant els pastorets, dirigit per Amanet i Jornet. Jo que sempre ha defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una xònia de Castefa. Oh, Jennifer, em el cotxe per tu. Oh, Jennifer, anirem a por els dos junts i lluitar.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 And I'm a Des del 91.6 de la EFM, escoltes tot un poble. A Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs ja tornem a aquí novament i ara el que, el que volem és oferir-vos algunes de les activitats que es realitzaran durant aquesta setmana als nostres barris. Comencem parlant de la Biblioteca de la Trinitat Bella José Barbero, que us ofereix les seves activitats infantils. La biblioteca de Tritat Vella José Barbero al càrrec Galícia número 16 s'oferirà demà dimarts a les 6 de la tarda i, fins a... I dins del cicle Sac de Rondalles una nova narració de contes per una mainada a partir dels 3 anys. Doncs aquesta vegada i dins el cicle Contes del món s'explicarà el conte El helado de chocolate a càrrec de Patrícia Boquete. Carai, quina gana...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 I encara hi ha més coses a comentar aquí en el nostre barri perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero us ofereix una xerrada sobre l'habitatge. Exacte, la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, al carrer de Galícia, número 16, us oferirà aquest dimecres a les 7 de la tarda. Dins el seu cicle de xerrades t'interessa la xarrada habitatge, dret, luxe o condemna? Doncs des de la redacció el 1978 de l'article 47 de la Constitució,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 La tragèdia ah, sí. de les famílies desnonades també ha suposat una reactivació de la ciutadania, la solidaritat i la lluita, obrint una escletxa d'esperança. les associacions com 500 per 20 o a la plataforma d'afectats pels desnonaments capdavanteres a casa nostra de l'ajuda als desnonats ens parlaran de tot això i més coses relacionades amb la situació de l'habitatge avui. Doncs la xerrada anirà a càrrec, com ens ha dit la Susana, a càrrec de 500 per 20 i la plataforma d'afectats per la hipoteca. El lloc serà la sala d'actes de la Biblioteca de la Trinitat Vella, José Barbero, i hem de dir que l'aforament és limitat. I encara tenim més coses aquesta setmana per recuperar vos com per exemple la desena d'edició de Fiquet alçat. L'edició del Fiquet alçat d'en Guany es realitzarà el proper 17 de gener 19 al 19 d'abril. Fiquet alçat és l'aparador de les escèniques amateurs del districte Sant Andreu. Doncs Ficat al és una mostra oberta a totes les entitats i que permet esperonar i donar a conèixer un teatre de qualitat organitzat i representat per dones i homes no professionals, que estimen les arts escèniques. L'edició d'enguany, malgrat ser diferent a les anteriors, ja no s'estructura com un concurs, sinó com una mostra mentre es defineix per la temporada 2013-2014 un nou ficat al amb noves propostes originals. Disposa d'una oferta atractiva amb 7 companyies locals que ompliran d'il·lusió l'escenari del SAT i ens faran gaudir del teatre amb tota la seva intensitat. I ara del, del SAT ens atendrem cap a la Biblioteca Ines i Iglesias Camfabra, perquè us ofereix una mostra de còmic, mostra de còmic a càrrec de Sergi R. La Biblioteca Ines i Iglesias Camfabra, al carrer del Segre número 24, us ofereix una mostra on es representa algun de les feines d'il·lustració i còmic de l'autor Sergi R, exalumnat de l'Escola Joso que ja comença a realitzar els seus primers en professionals d'il·lustració infantil, còmic i publicitat. Doncs hem de dir que la Biblioteca Iglesias i Iglesias Can Fabra us ofereix aquesta activitat fins al 26 de gener, és a dir, que encara teniu uns dies, i que la podreu trobar a l'àrea del còmic, que es troba a la primera planta de la Biblioteca i Iglesias Can Fabra. I encara tenim d'altres coses a recomanar-vos, com per exemple que continua l'exposició que ens recomanava en Pau Vinyes la setmana passada, que es diu la nevada del Nadal del 62 a Sant Andreu de Palomar. El Centre Cultural de Can Fabra, el carrer del Segre, número 22, us ofereix aquest mes de gener l'exposició de fotografies en commemoració de la nevada del Nadal del 1962 a Sant Andreu de Paloma. Doncs hem de dedicar aquesta activitat és organitzada pel Centre d'Estudis i Iglesias i que trobareu fotografies de la nevada cedides per particulars. Doncs encara tenim més coses per comentar-vos, com per exemple el fet que el centre cívic de Navas us acosta al Camerún. El centre cívic de Navas al carrer de Navas de Tolosa número 312 us ofereix fins al proper 30 de gener Bifle Tap Tap a càrrec de Jordi Cohen i Albert Masias. A demolir ens endinsem en els efectes dels canvis urbanístics a D capital de Camerun. Uh, aquesta activitat està carreg de Jordi Cohen i Albert Macias. Doncs ens queden ja pràcticament pocs minuts per, la, per acabar aquest programa. El que sí que doncs, volem recomanar-vos que l'espai Josep Botada de Fabri Coats us ofereix l'enginy de postguerra, microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial un gran nombre de tallers petits i mitjans van iniciar amb el seu esforç un nou enlairement industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És ja nakeit contents que apareixen els anomenats microcotxes fins al proper 15 de març de 2013, l'Espai Josep Bota Fabriquoes al carrer de Sant Adrià número 20 us ofereix l'exposició la, la0 de la postguerra, microcotxes de Barcelona. Molt bé, doncs el que sí que podem dir-vos és que aquesta exposició mostra diverses peces de la col·lecció privada del senyor Claudi Roca, una de les col·leccions de microcotxes més importants del país, i que la podeu veure de dimarts a divendres, de les 5 de la tarda a 8 del vespre, i els dissabtes i diumenges, 11 doncs del matí a 2 del migdia, i de les 4 i mitja fins a les 7 i mitja de la tarda. Una activitat organitzada per l'amics de Fabra i Coats i pel Museu d'Història de la Ciutat. Molt bé, doncs nosaltres, que ja no ens quedarà pràcticament... Uh, res per dir-vos, per tant agrair a la Susanna Avila per la seva presència avui en el nostre programa i si voleu doncs ens retrobem demà a la mateixa hora, que passeu una molt bona tarda, adeu-siau.